السلام علیکم ورحمۃ اللہ چې اکاؤنٹ کې پی سی د او د صاحب بنصاب ده نو د سل ويختمیره پای په پا مقدار باندې باندې زکات او باسی او دا کم چې د وایاني نو د فروخ په قیمت باندې باندې زکات او باسی پاره کی کچارت صاحب نساب وی